يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فازا فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Hadirin sidang Jum'at rahimakumullah Senantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas berbagai limpahan nikmat Yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita Kepada keluarga kita kepada saudara karib kerabat kita dan tentu saja kepada negeri kita yang tercinta ini tiada berbatas dan tiada berbilang nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita kecuali kita menyikapinya dengan rasa syukur rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat nimatnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman Wa idzaa rabbukum la in syakartum la aziidannakum wa la kafartum inna 'adzaabi lasyadid Dan ingatlah ketika Rabb kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala memaklumkan jika kalian bersyukur maka niscaya dan pasti sungguh aku akan tambahkan nikmat itu bagi kalian dan jika kalian kufur, mengingkari terhadap apa yang telah Allah berikan dalam bentuk nikmat-nikmatnya, maka sesungguhnya siksa-Ku amatlah pedih. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menyikapi segenap nikmat itu, sekecil apapun nikmat itu, dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena sesungguhnya Akibat dari sikap syukur ini Kita berharap Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menambah kebaikan demi kebaikan Menambah nikmat yang telah diberikan kepada kita semua Dan semoga dengan sikap syukur ini pula Kita terhindar dari berbagai macam siksa Allah subhanahu wa ta'ala Yang tentu saja kita tidak akan mampu untuk menahannya Tidak mampu untuk kemudian bisa merasakannya Karena sesungguhnya siksa Allah subhanahu wa ta'ala amatlah pedih. Dan sesungguhnya kita berharap berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita semua masuk ke dalam kategori orang-orang atau hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya sedikit sekali dan amat sedikit sekali dari hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'ibad, wa qalīlim min ibādiyash syukur Dan amat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di antara salah satu yang perlu kita syukuri adalah kita diberi petunjuk diberi hidayah diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengenal sunnah Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wa Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam demikian dinyatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah as-sunnah dalam pengertian adalah manhaj. pengertian dalam pengertian bahawasanya as-sunnah adalah jalan hidup Jalan yang memberikan satu bentuk metodologi di dalam menata kehidupan ini. Bukan as-sunnah dalam pengertian sebagaimana yang disebutkan oleh kalangan ahli fikih. Di mana seseorang mengerjakan akan mendapatkan pahala dan kemudian apabila meninggalkan ia tidak berdosa. Maka Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Hadirin sedang jumat Rahimakumullah. Kita diperintahkan untuk senantiasa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua sisi kehidupan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, atii'ullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul dan kepada penguasa kalian. Firman Allah Subhanahu wa taala lainnya, yang mendorong dan memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu wa Alaihi Wasallam sebagaimana Allah Firmankan: "Ul In kuntum tohbbun Allah, fatabi'uni wa yafir lakum zunnubakum, wallahu gafurur rahim. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, fatabi'uni ikutilah Aku." Ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah merupakan bukti. Manakala seorang Muslim benar-benar ia mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia akan mengikuti apa yang telah diperbuat, apa yang telah dicontoh oleh Rasulullah, SAW. apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia akan mengikuti dengan penuh keyakinan. Dengan penuh kepatuhan, dengan penuh ingin mengikuti meneladani apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam dalam semua aspek kehidupan, dari mulai cara hidup berkeluarga, dari mulai cara hidup berumah tangga, bertetangga ataupun membina relasi bisnis, semuanya mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti berittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka manakala seseorang telah mengikuti berittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah sebutkan ia akan mendapatkan dua keutamaan. Apa itu dua keutamaan? Yuhibbukumullah. Dia akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mencintai dirinya wa yaghfir lakum dhunubakum dan yang kedua, ia akan mendapatkan keutamaan lainnya yaitu diampuni dosa-dosanya. Karena sesungguhnya seseorang yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berarti ia telah melakukan satu amal-amal kebaikan ia telah melakukan satu bentuk perbuatan-perbuatan yang baik. Dan perbuatan yang baik itu niscaya akan menghapus keburukan-keburukan yang ada pada dirinya. Al-Hasanat Yuhidna As-Sayyiat Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan memutus, menghapus kejelekan-kejelekan yang telah dilakukan oleh seseorang. Maka ketika seseorang benar-benar dengan penuh ittiba ingin mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. berarti ia telah melakukan kebaikan demi kebaikan dan kebaikan demi kebaikan yang ia lakukan akan menghapus dosa-dosa yang ia pernah kerjakan sehingga dengan demikian apa yang ada pada dirinya hanyalah terkumpul nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai kebaikan ini semoga akan memperberat Timbangan kebaikan ketika Yaumil Hisab tiba nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita benar-benar mendapatkan keutamaan-keutamaan lainnya. Hadirin sedang Jumat, Rahmatullah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, Fa'alaikum alaikum was sunnati khulafai ar-rasidin al-mahdiyyin 'addu hendaklah kalian menepati sunnahku berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya para khalifah yang mendapatkan bimbingan yang mendapatkan petunjuk gigitlah oleh gigi-gigi geraham kalian sunnah tersebut ini adalah pesan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qul rabbi firhamhu anta khairur rahim.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 فيا عباد الله اتقموا اياه بتق الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم sidang Jumat rahimakumullah Islam datang ke muka bumi ini dalam keadaan Dikenal sebagai sesuatu yang asing. Nilai-nilai Islam tidak langsung kemudian lantas bisa diserap, difahami, dan kemudian dikenal secara luas. Hal demikian digambarkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam bada'al islamu ghariba wasaya'udu ghariba kama bada'a fatubalil ghurba Islam itu datang dalam keadaan asing ajarannya tidak dikenal dan akan kembali menjadi sesuatu yang asing Maka beruntunglah, berbahagialah mereka yang termasuk dalam al-guroba, yaitu orang-orang yang asing. Dikatakan asing karena ia mengamalkan nilai-nilai Islam, mengamalkan ajaran-ajaran Islam, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang-orang yang demikian disebut oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai al-guraba. Orang-orang yang asing. Yang dijelaskan lagi di dalam riwayat at-Tirmidzi dan yang selainnya, bahwasannya yang dimaksud dengan al-guraba Allahina yuslihuna maafzadan nasu mimbaadi min sunnati, yaitu orang-orang yang senantiasa melakukan perbaikan di tengah terjadinya kerusakan di tengah umat manusia sepeninggalku dan dari sunnahku, mereka adalah al ghuraba. Yang senantiasa memperbaiki keadaan umat, memperbaiki dengan ajaran-ajaran Islam, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merujuk pemahaman keislaman yang ia ajarkan kepada salafun asalaf, yaitu orang-orang salaf yang terdahulu. Siapakah orang-orang solah yang terdahulu? Kata Nabi saw, Khairun Nas Warni, Huma Ladinayalunahum, Huma Ladinayalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada zamanku, hidup pada kurunku. Kata Nabi saw, Siapa mereka? Yaitu para sahabat Kemudian orang-orang yang setelahnya Para tabi'in Orang-orang yang mengikuti, mencontoh Apa yang telah dilakukan oleh para sahabat Kemudian orang-orang yang setelahnya Generasi ketiga Generasi berikutnya Tiga generasi inilah yang telah dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai generasi yang sebaik-baiknya. Maka, ketika kita mempelajari agama, ketika kita mempelajari Islam, maka kita merujuk kepada tiga generasi ini saat kita memahami Islam yang kita pelajari. Karena sesungguhnya banyak orang menawarkan baju Islam, namun pada hakikatnya yang ia tawarkan bukanlah nilai-nilai Islam, bukanlah ajaran-ajaran Islam, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para Sahabat. Demikian juga bukan sebagaimana yang diajarkan oleh para Sahabat. Kepada murid-muridnya Kepada para tabi'in Dan bukan juga sebagaimana yang diajarkan oleh para tabi'in Kepada murid-muridnya Yaitu para tabiut tabi'in Mereka menawarkan Islam hanya dalam bentuk bungkusnya saja Kemasannya Islam Tetapi apa yang ditawarkan Isi yang di dalam Yang di dalamnya yang ditawarkan tersebut Bukan hakikatnya, bukanlah merupakan ajaran Islam yang sebenarnya. Mereka mengepas, mengemas segala sesuatu dengan nama Islam. Mereka kemudian membungkus aktivitas-aktivitas ritual-ritual. Dengan menyebut ini dari Islam. Padahal apa yang mereka serukan kepada umat. Bukan berasal dari ajaran Islam Karena sesungguhnya Rasulullah s.a.w. berlepas diri Dari perbuatan-perbuatan yang demikian itu Hadirin sidang Jumat Rahimakumullah, Maka Seseorang Bila menginginkan Apa yang ia amalkan Apa yang ia perbuat apa yang ia lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selain dilandasi dengan keikhlasan karena Allah ia pun harus dilandasi amal terbuatannya. dalam rangka untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu radhiyallahu anha disebutkan bahwasannya. Nabi SAW bersabda Man amila amalan Laisa alaihi amruna fahuwa raddun Barang siapa yang melakukan satu bentuk perbuatan Satu bentuk amalan Satu bentuk kegiatan Yang tidak didasari atas perintah kami Perintah dari Rasulullah SAW Fahuwa raddun Maka amalan tersebut ditolak Karenanya agar amal kita tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak ketika amal-amal kita dihisap maka hendaknya selain kita melandasi amal itu dengan ikhlas semata-mata karena Allah juga kita berupaya amal yang kita tunaikan benar-benar mencontoh nabi sallallahu alaihi wa ala ali wasallam dalam rangka meneladani apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam dengan ini mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dikatakan sebagai al-guraba, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, orang-orang yang benar-benar mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Karena apa? Karena kita senantiasa berpegang teguh kepada sunnah nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mudah-mudahan kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa dijaga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai makaiyus syaitan tipu daya syaitan yang senantiasa ingin menggelincirkan bani Adam ingin menggelincirkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari jalan as-sunnah, dari jalan yang telah dilalui oleh para anbiya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Mudah-mudahan khutbah Jumat ini menjadi pencerah bagi kita dan bisa mendorong memotivasi kita untuk bisa beramal lebih baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wasallallahu ala nabiyyina muhammad walhamdulillahirabbil alamin